Та позитивні моменти на цьому вичерпувалися. Починалося запитання, як дитина дістанеться до місця призначення, як акліматизується, чи хороше в санаторії харчування, чи добре плануватимуть вихователі своїх підопічних, чи не захолодна вода у морі, чи не запливатимуть діти далеко, чи не застудяться, чи вчасно лягатимуть спати, чи не познайомиться Дмитрик там із якимись поганими хлопцями, чи ще гірше – дівчатами. Розуміла, що це – вічні материнські турботи, і не можна давати їм волі, бо замість сина виросте курча, лише здатне сидіти біля маминої спідниці. Істота квола, несамостійна, позбавлена ініціативи та інших чоловічих якостей. Розуміла, та все одно знову і знову перемелювала кожну із думок, забарвлюючи їх у найтемніші тони. Розуміла, що син – мужчина, це громадянин світу, і мати мусить відчути момент, коли потрібно його відпустити, щоб спробував розправити крила. Крила ростуть замолоду. Якщо пропустити цей термін, орлятко може перетворитися на курку. Чи на пінгвіна. Чи на Чордонацького без крилого птаха – Киві. Крила ніби є, а літати не може. Ні, своїй дитині вона такого не зичить. Відпустила, нехай спробує. Політ поки що не самостійний. З надійною підстраховкою на кожному кроці. Та все ж без мами. Уперше. Чомусь так захотілося плакати. Дозволила собі пустити сльозу. Відкрутила кран у ванні, пустила гарячу воду. І почала уголос рюмсати. Над своєю гіркою долею. Над самотністю. Над знівечним життям. Вода у ванні виявилася гіркуватою на смак. Від сліз, мабуть. А може солодкою від отих самих сліз. Чи не уперше в житті Антонета плакала світло. Радісно плакала, солодко. Відчувала, що нещира із собою. Вона вже зовсім не самотня. З нею її друзі – Валя і Маркіян. Замахала руками, піднявши у Вані бурю. «Ні-ні, Маркіян не має до неї жодного стосунку. Він чужий, і вона йому чужа. І що йому до неї?» Бризки рясно зросили стіни. «Дзеркало, рушники». Підвелася, протерла дзеркало і побачила зовсім іншу жінку. У ньому не Антонету Одуардівну Гроговську, а студентку, юну, грайливу, Анюту Стороженко. Дівчину із грайливу і скристими очима, у віночку густих чорних хвій, з посмішкою, повною чару і зваби, з волоссям, з мокрим, мокрим, мову курки волоссям. Обгорнула голову рушником, Вийшла, ступаючи мокрими ногами, по тонкому килимку. Намагалася не дивитися на себе, голу й мокру, у дзеркало на стіні. Та не вийшло, таки глянула. Глянула уперше із зацікавленням. Пильно пройшлася по ногах, довгих і рівних, хоч і обважнілих трохи за останні роки у стегнах. По животу, таки помітному, у традиціях, скоріш, рубенца, ніж Сальвадора далі. По грудях, високих, тугих. «Ну, груди – це надто інтимне. Нічого якомусь з зеркалу підглядати!» Затулилася руками. «А ти ще жінка, Анюту! Ще можеш, мабуть, подобатися чоловікам!» «Що як би вони тобі подобалися!» Після гіркого заміжя Антонета не відчувала у собі ні сили, ні бажання спробувати щастя вдруге, ані найменшої цікавості до осіб протилежної статі. «Мабуть, просто...» Я холодна жінка, подумала тоді. Мені не потрібен чоловік. Чоловік взагалі є тільки джерелом страждань, причиною переживань і клопоту. То навіщо вони жінці, яка сама себе може забезпечити усім необхідним? Так розмірковувала поперва Ханета. І стан ізоляції від можливого джерела, ушкодження, гармонійності та рівноваги свого із труднощами створеного і з труднощами відвоюваного – виокремленого і обведеного білим крадяним колом від нечисті світу, стан замороженості почуттів, стан, що позбавляв страждань та гарантував самостійність і відсутність щастя. Тоді її влаштовував. А тепер створилася ситуація дивна. Ситуація небезпечна. Ситуація майже скандальна. Ні-ні, це не має до неї жодного стосунку. Вона самостійна, самотня жінка, вона цілком дає собі раду і нікого не потребує.